Повідомлення Аркадія востаннє пробудило енергію Найде і розвіяло його відчай. Печера, джерело, горб – усе це були підхожі і надійні прикмети, які давали тверду впевненість друзям, що вони нарешті знайшли вірну дорогу. Справді, найчастіше скарби закопують у печерах і льохах. «Ну, ходімо швидше», – сказав Найда, – «поки ще сонце не зайшло». Щоб добратися до печери, приятелі мусили знову зійти на горб і спуститися з нього крутим західним схилом. Це їм пощастило зробити без будь-яких нових пригод. Кроків за сорок вони побачили невеликий струмок, що жебонів у замулених берегах. Пішовши проти течії, вони дістались хвилин за дві до печери, про яку говорив Аркадій. Товариші, зігнувшись, війшли під її склепіння і вільно випростались. Печера була тут досить висока і широка. «Ну, що скажеш?» – спитав Найду Аркадій, пильно вдивляючись у його заклопотане обличчя. «Шукати, шукати! Тільки хіба що в стінах отут?» Найда показав собі під ноги. «І дурень не закопав би скарбу». Приятелі обійшли всю печеру, постукуючи в стіни, сподіваючись по звуку знайти в них порожнисте місце, але нічого не виявили. Захекані вони вийшли з печери на свіже повітря і мовчки обіперлися на свої заступи. «Ну, де ж тепер шукати?» – після довгої мовчанки запитав Аркадій. «Де хочеш, тільки не тут», – відповів Найда. «Все-таки треба продовжувати пошуки, а не їхати звідси дурнями», – сказав Аркадій. «Шукай, коли маєш охоту, а я піду зберу наші речі». «Ну, йди, баба!» – запалювий вигукнув деякон. А я копатиму тут доти, доки не згину. Найда мовчки пішов. Перебравшись через горб, він дійшов до злощасного каменя і, знесилений, упав на землю. Страшна, несамовита лють опанувала козака. При самій тільки думці про те, що лише завдяки фатальному пориву вітру, який підхопив ріжок записки, він не може відшукати заповіданого йому скарбу, котрий, можливо, лежить тут поруч. Найда впадав у дику нестяму. Він ладен був з досади розбити собі голову об камінь, але його стримувала думка про необхідність виконати взятий ним на себе великий обов'язок. А так сидів Найда, знемагаючи від безсилої люті, як нараз його увагу привернуло шарудіння листя над головою. Козак швидко підвів голову і побачив, що загілок на самому вершку велетенської липи, під якою він сидів – Виглядає червона вивірка, освітлена останніми вогненними променями сонця. Її гостренька мордочка дивилася на Найду так лукаво, наче підсміювалася з його безвихідного становища. Вигляд цього вдоволеного, пустотливого звірятка одразу підняв усю лють, що кликотіла в грудях найде. «Смієшся?» – скочивши на ноги, вигукнув він і вихопив з-за пояса пістоль – «Ну, почекай, посмієшся ти в мене». Козак звів пістоль і, прицілившись, вистрілив у вивірку. Постріл був влучний. Звірятка махнула лапками і полетіла вниз. Найдоглянув на землю, шукаючи очима вивірку, але її не було. Зачепилася завіття чи що, пробурмотів він, але й на дереві вивірки не було видно. «Що за чертовиння?» – з досадою подумав козак. «Невже я розучився стріляти?» «Чого доброго?» Ця думка зачепила найду чудового стрільця заживе. Ні, не може бути, треба перевірити, вирішив він. І, до речі, зверхів я в оглянув всю місцевість. Козак поліз на дерево. Та це виявилося нелегкою справою, бо дуже товстий стовбур липи ніяк не можна було охопити руками. Найда зробив на ньому сокирою кілька зарубок і в такий спосіб виліз на дерево, добрався до того місця, де стовбур розгалужувався на кілька великих гілляк. «Чи не зачепилася вона там?» – подумав Найда і вирішив лізти вище. Козак уперся ногами в стовбур і тільки хотів вхопитися за одну з гілляк як зненацька під ним щось затріщала, і він, втративши опору, полетів у якусь безодню. Мимовільний крик вирвався з грудей Найде. Він судорожно простяг руки, намагаючись ухопити за щонебудь, але на голову йому посипалися тріски, пелюка, сміття. Аркадій уже спускався з горба, коли пролунав Найден постріл. Кинувши заступ, він щодуху помчав до товариша і нараз почув його крик.